Аж раптом зупинився, поклав слухавку і замислено погладив вуса. Та ні, яка дурниця. Потер – не таке вже й рідкісне прізвище. Є безліч людей, які мають не тільки це прізвище, а й сина на ім'я Гаррі. Так міркуючи, Дурслі вже навіть не знав, чи його племінника справді звуть Гаррі. Він його ніколи й не бачив. А може то Гарві або Гарольд? Не варто хвилювати місіс Дурслі, вона і так дратується на саму згадку про сестру. А він її не докоряв, якби така сестра була в нього. А все ж, оті люди в мантіях. Тепер Дурслі було значно важче зосередитися на свердлах. І, виходячи о п'ятій пополудні з будинку, він був такий неуважний, що наскочив на когось біля самих дверей. Перепрошую, буркнув він маленькому старому чоловічкові, який заточився і мало не упав. Лише тоді містер Дурслі зауважив, що той мав на собі фіалкову мантію. Чоловічок, здається, нітрохи не розгнівався, що його майже збили на землю. Навпаки, він радісно заусміхався і верескнув. «Не біда, мій любий, мене сьогодні нічим не засмутиш. Радійте, нарешті відійшов відомо хто. Навіть ви, магли, повинні святкувати цей чудовий-пречудовий день». Старенький, Обняв містера Дурслі за поперек І подався геть Містер Дурслі Стояв як укопаний Його щойно Обіймав Незнайомець А ще Здається його обізвали Маглом Байдуже, що це слово означає Дурслі Збентежився Побіг до машини і рушив додому, сподіваючись, що все це йому просто приверзлося. Хоча такого годі було і сподіватися, бо він ніколи не схвалював фантазій. Заїжджаючи на подвір'я будинку номер 4 Дурслі відразу зауважив, і це не поліпшило його настрою, в смугасту кицьку, яку бачив уранці. Кицька тепер сиділа на їхньому мурі. Безперечно, кицька та сама. Ті самі цятки довкола очей. «Киш!» – крикнув містер Дурслі. Кіцька й не ворухнулася. Лише суворо глянула на нього. «Ну хіба так поводяться нормальні коти?» – здивувався містер Дурслі. Намагаючись опанувати себе, Дурслі увійшов до будинку. Він і далі збирався нічого не казати дружині. Місіс Дурслі провела гарний спокійний день. За вечерю вона розповіла чоловікові про всі проблеми сусідів із донькою і про те, що Дадлі вивчив нову фразу «Не буду». Містер Дурслі старався поводитися нормально. Коли Дадлі поклали спати, він пішов до вітальні, де ще встиг почути останні повідомлення вечірніх теленовин. І на завершення. Сьогодні помічено дуже дивну поведінку сов. Хоча сови полюють переважно вночі, майже ніколи не літають у день, сьогодні в усій країні з самого ранку зареєстровано сотні випадків літання цих птахів. Орнітологи не можуть дати жодного задовільного пояснення, чому раптом сови змінили свій спосіб життя. Диктор дозволив собі усміхнутися. І це найзагадковіше. А тепер Джим Макгафін з прогнозом погоди. «Джим, чи нині будуть нові совині зливи?» «Ну, Тед», – відповів синоптик, – «про це я не знаю». Але сьогодні незвично поводилися не тільки сови. Мені телефонували глядачі з таких далеких місць, як Кент, Йоркшир і Данді.